Sjećate se kad smo govorili da su židovi između ostaloga mijenjali knjige koje je Allah Đelešan im objavljivao i rekli smo da i u ovom momentu će tako da bude također shodno onome što smo sve pojasnili hadithima koji su nam došli ili vajetimo od Ashajava po tom pitanju. Međutim, jedan brat me zamorlje da malo pojasnimo. Zašto? Zato što Allah dželle šanu između ostaloga sam kaže inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafizuh. Mismo Bibliju Kur'an, i mi ćemo ga čuvati. I ne može niko Kur'an izmijeriti. Niko ne može dodati ni tačke. Ni tačke. A rekli smo da ako se sjećate da ja. Allah dželle naredio je i da uđu u ovu selo. فكونا منها حيث شئتم لا قد مدخل الباب سوجدة وقلوا حطت نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير لذقيل لهم فينزل على الذين ظلموا رزقا من السماء بما قد يلا جلشانو راديو جيدو ماذا اوجو وغرات يروساليم како погнути глава сурджен и да шта кажу Šta Allah dželalşan kaže, mi ćemo znači šta on dao, oprosti grehovaš. Je su tako učinili, nisu tako učinili. Kad su ušli, šta su rekli? Hin pa. Dodali su samo tačku. Zrna pšenice ili zrna ječma. Fa badal ladina zalemu qulan gaira allati qila lahum. Pa su kajo koji su bili nasilnici, ne bi nisu Allah dželalşanu zamijenili taj gorko. Allah dželalşan nam nije na da ga kažu. Rekao mi kaže da hin pa kako dolazi u Kur'anu Oni su zamijenili ga i rekli himpa. I samo tačku dodali. Kao što smo pojasni mitu već u našim druženjima. I Allah će rešao da kaže da je na njih šta kaznu zbog onoga što su uradili. Nemoguće je da znači neko dođi na Kur'an stavi tačke koje ne postoji na harfove. Pokušaja je bilo, pokušaja je bilo. I od nevjenika i od takozvanih koji se pripisuju muslimanima. Bilo je pokušaja. Čak su oštampali Kur'ane koji ne sadržavaju određenih ajeta, pogotovo ajeta koji govori o oh, borbi na Allahom putu. I to su radili Amerikanci u Kuvajtu, ako se sjećate, prije nekoliko godina. Nazvali ga Furqan. Al Furqan. Ali tako ili nije tako? Znači pokušaja ima. Međutim, Pogledajte sada jednu meselu, je to šeriatsko pitanje, kako se je u ovome umetu pojavio onaj broj koji su Allahove riječi, nisu mogli u Kur'anu ih izmijeniti, ali su ih u tepsiju izmijenili. Vi znate, ako se sjećate da smo govorili da su između ostaloga židovi mijenali riječi sa mjesta na kojim se nalazuju. Sjećate se kad smo govorili te ajete. Pa smo rekli da tri ajete tako postoji. Samo jedan od ih, dva su ista i detica, su minjeli riječi. A jedan je šta? Da su te virili li preneseno tumačili te riječi. Preneseno tumačili. I u ovom momentu se to dogodilo. Pa su tako,đe dodali samo slovo. Primere radi. Gdje kaže Allah, Jelashanu, Ar-Rahmanu al-Arši steva. Kaže milosti se je iznad arša uzdigao. Kako dolazi? Istiwa jeste uzdiguti bit nad nečim. Pojavila se braća grupa zu us al-Mu'tazila al-Jahmiya. Zatim su to preuzeli Ash'arije i eh Maturidija. Koje su rekli ovo Istewa znači paste, samo se dodali l. Istewla Pa ste, iz jeste biti uzdignut. Iz tevla za zagospodariti. Vidite, iz uzići se iznad nečega. A iz tevla za gospodariti. Nadjačati. Biti nadmoćen nad nečijim. Pa su rekli, između ostaloga, Allah nije iza Darša. Nego je Allah a Đelešanu na svakom mjestu. Zato ćete naći u prevodu u Kur'anu naše na bosanski jezik. Sura paha našte je tamo. Naćete da ovo ne znači milostiviji se iznad arša uzdigao. Nego znači, ne mogu se sad sjetiti konkretno, ali da je sve mirom zavladao, zagospodario i tome slično. Da Znači, kao da hozda se kaže, kada se kaže iz tevla, Nisi bio nad nečim gospodar, pa si onda zagospodario. Razumijete o čemu se radi? Kako su i s čime to dokazivali oni? Subhanallah i lavin. Dokazivali su to. Ovo je možda sad na početku, oma teško zasvatiti. Kasnije ću doći malo na lekšu tematiku. Ali kako neko odlašće shvatiti, neko će nadući na ovo, a nekome treba ovo inša Allah ko, ko će nas slušati kaže, između ostaloga citirali su stih od jednog od pjesnika arapskih. Ovako bi on rekao, i ovaj navod, imamo kurtobi u sume tefsiru, imamo kurtobi, pored svoje fenomenalnosti u tefsiru, pored znanja kojeg je imao, pored poznavanja arapskog jezika, pored poznanja fiqha i usula i tefsirke znanosti, i hadijske znanosti, ipak, braćo bio dašavija. Pa je on rekao, između ostaloga, kad kaže, zato kaže, kaže pjesnik, kaže, kad iz kad stava bištu alele Irake, kad istava bištu alele Irake, begajli sejfin, eudemin mihrake, kaže, kaže, biš li je zavladao Irakom, Irak, zrva, kaže, bez da upotrebi sablju i krv prolije. Pa je uzeo riječ ovo iz ovde, što znači, šta? Zavladati, postati vladan na nečiji. Razumijete o čemu se radi? Oni su negirali ovde, kada se kaže al-Rahmanu al-Arši steva, milostini se iznad Arša uzdigao. Oni su ne negiraju Allahu, šta? Uzdignuće iznad nebesa. I kažu, Allah nije iznad nebesa, nego je Allah je Čelešanu kuda? Na svakome mjestu. Razumite o čem se radi. Znači, mi kažemo, ono što je došlo od Selefa, posanika sallallahu alayhi wa sallam, Kada je upitao Robinu gdje je Gal Allah dželle šano ribaitu Musa kaže fi samai i Pa je pokazala Kaga prema nebu. Pa je rekao oslobodi ona je vjernica. Za ne kaže Uzvišani: "Aamen tu men fi samai." Zarse sikun i dologa ko ira nebesima. Komo se reče Allah Azza ve Džalla? Izen je kaže: "Er Rahman wal arshi istava milusti visa yashata." Izna do arsha uzigao. Izna svih nebesa. Sedam nebesa postoji. Seba, sema Vati, kako wakika kodola Kur'an. I milostivi se iz, iz, uzdignu ili onaj, iza Darša. Oni kažu iz teba znači iz teba za gospodariti, za vladiti, pa kažu milostivi jaršom ili svemirom za vladan za gospodario. I to su dokazivali sa stihom koji dolazi u arapskom pjesništvu gdje se kaže kad iz teba bišo, alele Irak i Biširek, ime je Bišar, čovjek, je, kaže, Irakom za za zavladao, znači bio neki narod, on je pobjedio, pa je on postao vlada. Mihrakin, kaže, bez da potegne se sablja i bez da se prosupe i krv. Zašto sad ovo, braćo, moja draga? Zato što je poznata stvar da Kur'an se, braćo, tefsiri i s arapskim jezikom, naravno. Zato ćete naći mnogo da se po pitanju tefsiranja Kur'ana u svim tefsirima navode šta? Stihovi iz tako zvanog še'ru džahili, ili predislamsko pjesništvo. Predislamsko pjesništvo. Zbog čega? Zbog bogatstva riječi koji je bio prisutan kod araba. Zato što nać mnoge mnogi riječi u Koranu koje nećeš moći odgonetuti ili mnogi nisu mogli odgonetnuti, osim vraćanju na pjesničke stihove koji su potrebljavali u značenju riječi. Ne u stihova, nama ne trebaju stihovi, nego nam treba značenje riječi, jer je arapski jezik jako bogat, jako težak Pa su nama ovde podvalili ovaj stih i rekli su, e ovo je, kaže, stih koji govori da ovo iz teba znači zavladat, ne kaže uzdinut ko što vi govorite. Subhanallah iladi. Međutim, braćo moja draga, neki od islamskih učenjaka su rekli, pa dobro, koji je napisao taj stih? A koji je stih, ko ga je napisao? Pa su rekli, napisali su ga, kaže, pjesnici. Koji pjesnici? Pa su došli pa rekli, ahtal, jedan od ahtal na Jedan Akhtar je bio Al-Aqtalu, on je bio braćom nasrani odnosu krišćani. Njemu su pripisali ovaj stih. Pa jedan od islamski učenjaka uzeo divanu Al-Aqtalu i tamo tražio gdje se ovaj stih nalazi kaže, niti ga nisam gao naći. Podvala. Međutim, ko je bio Al-Aqtal? Al-Aqtal je bio, kako kaže, Al-Haqidu ala l-Islami val-Muslimi kaže, bio od onih koji su mrzili i borili se protiv islama i muslimana. Je moguće da ti uzimaš ti koji je napisao takav čovjek i dokazuješ sa njime u tumačenju najvažnijih riječi po pitanju akideh ili sunata u muslimana? <laughs> Zato pasne što kaže šehol islam imu tajemije, onaj koji je, između ostaloga, rekao za ovaj stih. Kaže, kaže, ne mi jezbutu naklu sahihu ennehu šiaru, Arabi kaže ne nema ni jednog puta koji dokazuje da je vjerodostan da to je kaže, arapski stih. Nema. Naprotiv kaže: "Wa kana ghayru wahidi min a'immatil lughati ankaruhu." kaže učenjaci arapskog jezika su negirali da pri... da je uopšte arapski stih, da je poznati tako dalje. "Wa qalu innahu baytun la ya'rafu fil lugha." Naprotiv govori skaj to je stih koji kaže vještačko što bi rekli neubačen. I koji kaže, šta? Kaže, ne, ne zna da postoji u arapskom jeziku. Ne zna se da postoji u arapskom jeziku. Vraćo, moja draga, kada otvorite sada tersire koji su pisane, mnoge šafije i mnoge hanefije koji su bili na ovom menedžu, naćete da po pitanju iz svi dolaze sa ovim stihom. I kažu, iz stevla znači iz stevla. Umjesto uzdignut, kaže zavladati. A ovo u mnogome znači, ovo je minja, minja A zato kaže, među ostaloga, svojim žele da dokažu da Allah žele šanu mu jeste šta? Na svakome mjestu, a ne iznadalša. Samo da se vratim još. Dobro, to ćemo uzeti, inša Allah. Taj, kaže Inutemije. No وقد قال قائلون من المعتزله والجهميه والحروريه حروريه سيدي kaže rekli <tripti> su mu'tazila jahmija i <tripti> hururija hururija sjedna skupina jahmija koji su smatrali da gore Allah ne postoji da Allah džalal šan nasokom jestu i da on utjevljuje utjevljuje u svoja stvorenja koja stvorio između ostaloga između ostaloga ana pitano rahmanallahi stava kaže انه استوى तो znači stavla val في كل al qahr va on je u svakom mjestu kaž yundat to znači kaž da je Allah dželal šan nasopom jestu razumijete čemu se radi el može biti Allah dželal šan nasopom jestu dolikuje to onome koji je stvorio nebesa i zemlju da bude na na na svakom mjestu da bude iznad vladar obična dunjaluka kral jedan presednik hoće da bude iznad, hoće da bude u dvorcu, hoće da se do njega ne može doći, sa, sa posebnim načinom možeš doći do njega. Vlada robiš na dunjalku. A kako je vlada nebejsa iz zemlje, stavio si ga da bude neudobila u halu, da može ga staviti tu WC, i da može biti na smetljištima, neudobila hi ta'ala. Ali sa svojim zdanjem, Allah azeva džele, prisuta na svakom mjestu, prisuta. Ali ne sa svojim bićem, neudobila hi ta'ala. Neudobila hi ta'ala. Ovo je znači koje? On a le pas